Частина 17. Чакове тіло лежало при підніжі уровище у хвилях. Теді спустив із краю ноги, обмацав чорні камені підошвами, доки переконався, що вони витримують його вагу. Випустивши повітря, яке навіть не пам'ятав, як набрав у легені, він опустив лікті й відчув, як камені під ногами сунуться. Один із них упав, права нога спорснула. Він припав до стіни, перенісши на неї вагу тіла, і каміння під ногами вгамувалося. Розвернувся і, розпластавшись об скелю, наче краб, почав помало опускатися. Рухатися швидко було неможливо. Одні камінці стриміли зі скелі міцно, як болти із корпусу корабля. Інші ж не тримали нічого, окрім інших під собою. І не можна було здогадатися, на який ступаєш, поки не натиснеш на нього всією вагою. Приблизно за 10 хвилин він побачив одну з сигарет Чака, наполовину скурену і з почорнілим пополом, що стирчав у гору гострим, як виглівця, кінчиком. Від чого він упав? Вітер хоч і подущав, але його сили не вистачило б, щоб скинути з гори людину. Тедді подумав про Чака, як той сидів сам і курив у останній миті свого життя, а відтак пригадав усіх, хто був йому дорогий і загинув поки він був на завданні. Перед усім про Долорес. І про батька, що залишився на дні цього самого моря. Про матір, коли йому було 16. Тут Ті Вічеллі, який спіймав кулю просто між зуби і глянув на Теді з таким подивом, наче проковтнув щось дуже дивне на смак. А з кутиків його рота потекла кров. Мартіна Феллана, Джейсона Гіла, і того кремезного кулеметника-поляка із Спітсбурга. Як же його звали? Ярек, точно. Ярек Гілібовський. Блондин, який добряче веселив їх у Бельгії. Отримав поранення у стегно, яке здавалося геть несерйозним, серйозним, аж поки стало ясно, що кров не зупинити. Згадав, звісно, і про Френкі Гордона, того самого, якого покинув у Коконот Гроу. За два роки... Тедді кинув недопалком йому по шолому і обізвав гівносраким Айовським Телепнем, на що Френк відповів «Ще ніколи не чув, аби хтось краще ла...» і наступив на міну. Відтоді в лівій литиці Тедді залишився осколо. А зараз ще й Чак. Чи дізнається колись Тедді про те, чи заслуговував той довіри, чи варто було сумніватися в ньому? Чак, котрий постійно його смішив, і неабияк полегшив цю понуру вилазку. Чак, який ще тільки цього ранку жартував, що на сніданок вони подаватимуть яйця Бенедикт, а на обід тоненько на стейк. Тедді озернувся на виступ. За його підрахунками, він був на півшляху донизу, а небо й темно-синє море темнішують кожної секунди. Що ж скинуло Чака з виступу? Точно це був неприродний чинник. Хіба, що він щось упустив? Хіба, що поліз за чимось донизу? Хіба, що як оце зараз Теді спробував спуститися зі стрімчака і наступив на непевний камінець? Теді зупинився віддихатися, відчуваючи, як обличчя заливає під. Рвучко відірвав руку від скелі і насухо об тероп штани. Вітак знову схопився за камінь і повторив процедуру другою рукою. А коли повернув її на гострий виступ, то побачив біля себе папірець. Він застряг між камінцем та коричневим плетивом коренів і легенько тріпотів на морському вітрі. Тедді відірвав руку від каменя, вхопив аркушик пальцями, навіть не розгортаючи знав, що там. Форма прийому Леддіса. Заштовхуючи папірець у задню кишеню, пригадав, як небезпечно він стирчав із чакової кишені. Та ось чому він поліз сюди. «За цим папірцем! Заради Тедді!» Останні кілька метрів спуск складався з велетенських круглих валунів, обліплених засохлими водоростями. Діставшись туди, Тедді розвернувся і, тримаючи руки за спиною, і долонями спираючись за камені, повільно поповз униз, коли побачив, що у шпаринах між ними ховається повно щурів. Спустившись, він опинився на березі. Поглянув у бік Чакового тіла, підійшов і побачив, що це взагалі не тіло. Це був звичайний камінь, вибілений сонцем і обліплений водоростями. «Хвала, хай би чому! Чак не загинув, а це звичайний довгастий камінець, облиплий тванню!» Тедді склав долоні навколо рота і погукав Чака. Крикнув кілька разів, слухаючи, як його голос несеться в море, відлунює від скель і розвіюється вітром, і чекаючи, що миті побачити, як над вигулькне Чакова голова. Напевно, він готувався спуститися до Теді. Напевно, він зараз там, у горі, готується. Теді вигукував його ім'я, доки не надірвав горло. Замовкнув і став чекати Чакової відповіді. У чимраз густішій темряві верхівки скелі було не видно. Теді чув лише вітер, і шурхотіння щурів у щілинах між валунами, а ще хвилення мартинів і плюскіт хвиль. За кілька хвилин ще раз прогудів бостонський маяк. Коли призвичаюся до темряви, помітив очі, десятки очей, що стежили за ним. То на камені, зовсім не боячись, повилазили подивитися на нього пацюки. Уночі це був їхній, не його берег. Але те ділякали зовсім не вони, а вода. До дідька цих дрібних паразитів, їх він запросто перестріляє. Ще подивиться, якими сміливими вони будуть, коли кілька з їхніх родичів розірве кулями. От лише пістолети із собою він не мав, а поки думав про це все, кількість пацюків подвоїлася. Вони мили по каменях хвостами. На п'яте йому вже накочувала вода. А Тедді, знає, стояв, відчуваючи на собі погляди крихітних очиць. І страх це був, чи щось інше. По хребту йому пробігся дрож. У щиколотках загуділо. Він пішов уздовж берега і помітив, що їх там сотні. Вони повилазили на камені, наче мартини, що збираються погрітися на сонечку. У нього на очах вони почали зіскакувати з камінців на пісок, де він стояв ще якусь мить тому, а повернувши голову, він побачив те, що залишилося від вузенької смужки берега. Якась дещиця. За кількадесят метрів попереду в море виступала скеля, що розділяла узбережжя, а праворуч від неї, уже в морі, Тедді помітив острівець, про який раніше навіть не підозрював. Він лежав під місяцем коричневою брилою. ніби з останніх сил – чіпляючись за поверхню води. У перший день він був на тих скелях із Макферсоном, але зовсім не бачив там острова. У цьому не було ані найменшого сумніву. Звідки ж він тоді взявся? Тепер він уже чув їх. Декілька тваринок щинили бійку, але більшість – стокотілок і по камінцях, попискуючи одна на одну. Тедді відчув, як свербіш у щиколотках піднімається до колін і розходиться по стегнах. Озирнувшись на пляж і побачив, що піску не видно під шурами. Підняв голову до скелі, дякуючи місяцю, котрий був майже у повні, і не з численним зорям, що яскраво ми А тоді побачив колір, який не вписувався сюди так само, як і острів, якого ще кілька днів тому тут не було. Колір був помаранчевий. Виднівся він посередині великої скелі. Помаранчевий на схилі чорної скелі, у сутінках. Тедді приглянувся, побачив, що пляма то тьмяніє, то яскравішає, пульсує, як вогонь. Печера дійшла до нього, або ж ще маленька ущелина, в якій хтось є. Чак, хто ж іще? Можливо, він поліз за папірцем зі стрімчака, поранився, і замість того, щоб підніматися назад, видріпався туди. Теді скинув капелюх і підійшов до найближчого валуна. На нього вирішилось з півдесятка пар очіць, та він махнув капелюхом, і щури, закрутивши, засмикавши бридкими тільцями, позіскакували з камінця. Теді рвучко ступив на нього, збив з іншого кілька істот, які посипалися донизу, і швидко побіг угору, перескакуючи по каменях, на яких сиділо дедалі менше пацюків, аж доки на найвищих чорних брилах не залишилося жодного. Чіпляючись за скелю, скривавленими від спуску руками, він поліз гору. Цього разу було легше. Тут стрімчак був хоч і вищий, зате ширший, мав чіткіші виступи і більше уступок. На підйом при світлі місяця в нього пішло півтори години, він ліс, відчуваючи на собі замість щурячих погляди зірок і, геть забувши про Долорес, не міг уявити її не бачив перед собою її схиленого на руки лиця і пухких губ. Так надовго вона ще ніколи не покидала його після своєї смерті, і він розумів, що все це через фізичну втому недосипий голод. Та що б це не було, вона йому не являлася, а він продовжував здиратися залитою місячним сяйвом скелею. Утім, голос її таки чув, хоч навіть не бачив її самої, але чув у голові. Вона промовляла. «Іди, іди, Теді, продовжуй жити!» Ось це і все після двох років, проведених, мов би, під водою, коли він, сидячи в темряві і слухаючи томмі Дорзі і дюка Еллінгтона, дивився на пістолет на столику у вітальні, не впевнений, чи стане йому сил прожити ще, бодай, день у цьому паршивому світі а одного разу навіть відламав шматок різця, що щосили, сціпивши зуби в нестримній тузі за нею. Невже після цього всього він може забути про неї в такий момент? «Долорес, ти мені не снилася. Я знаю, але зараз мені здається, що я тебе бачив. Так і є, Тедді. Усе правильно. Відпусти мене». «Відпустити?» «Так, любий». Я спробую, гаразд? Добре. Помаранчевий вогник уже блимав над ним. Він відчував його жар, слабенький, але безпомильний. Закинув руку на виступ і жовто-гаряче мерехтіння заграла на його зап'ясті. Підтягнувся, проповз на ліктях уперед і побачив відблиск на щербатих стінах печери. Піднявся. Склопіння печері було лише за від його голови. Спостерігши, що заглиблення звертає у правий бік, він обійшов поворот, де виявилося, що світло надходило від кубки хмизу в невеликому заглибленні виритому вдолівці. З іншого краю вогнища стояла жінка, яка ховала руки за спиною. Вона сказала, «Хто ви такий?» «Тедді Денілс. Жінка мала довге волосся і була вдягнена в світло-рожеву сорочку. Штани на шворці і капці, які носили пацієнти. «Це є тільки ім'я», – сказала вона. «А займаєтесь ви чим?» «Якоб». Вона нахилила голову, зронивши пасмо волосся, яке вже починало сивіти. «Ви маршал?» – Теді кивнув. «Можете вийняти руки -за спини?» «Навіщо?» – спитала вона. «Бо я хотів би бачити, що ви в них тримаєте». «Навіщо?» Бо мені треба знати, чи не завдасте ви мені шкоди. Справедливо. Радий, що ми порозумілися. Вона дістала за спини руки, в яких тримала довгий тонкий скальпель. Якщо ви не проти, він буде в мене. Теді підняв руки. Як скажете? Ви знаєте, хто я? Теді відповів. Пацієнтка Зешкліфа. Вона знову нахилила голову, торкнувшись плеча. «Та невже! Звідки ви взяли?» «Гаразд, гаразд! Слушне зауваження! Маршали всі такі кмітливі!» Теді сказав, «Я давно не їв, тому трошки гальмую. А спали як?» «До чого тут це?» «Відколи прибули на цей острів, ви добре спали?» «Не дуже, якщо це щось означає. Ще й як означає?» Підсмикнувши штани, вона сіла на долівку, запросивши його приєднатися. Тедді сів і поглянув на неї понад вогнем. «Ви Рейчел Соландо?» – сказав він. «Справжня!» Вона стинула плачима. «Ви справді вбили своїх дітей?» – запитав він. Вона посунула колоду скальпелем. «У мене ніколи не було дітей». «Ні?» «Ні, я ніколи не була заміжня». «Та й була я тут, ви здивуєтеся». «Далеко не пацієнткою». Вона посунула іншу колоду, і та, тріснувши, вляглася і сипонула понад вогнем іскрами, які згасли, не досягнувши склепіння. «Я тут працювала», – продовжила вона. «Одразу після війни. Ви були медсестрою?» Вона пильно подивилася на нього. «Маршале, я була лікаркою, першою жінкою в Драмонській лікарні у Делавері. І тут в Ешкліфі. Ви, пане, зараз дивитесь на першопрохідницю? Або ж пацієнтку із мареннями, подумав Тедді. Піднявши очі, він зловив на собі її погляд. Лагідний, обачний, розуміючий. Вона промовила. Ви думаєте, що я божевільна? Ні. Та й що ж іще можна подумати про жінку, яка живе в печері? Що на те в неї є підстави? Вона похмуро усміхнулася і похитала головою. «Я не божевільна, повірте. А втім, що би ще сказала божевільна? У цьому кавкіанський геній безумства. Якщо ви притомний, але усі навколо твердять світові, що це не так, тоді будь-які ваші заперечення лише підкреслюватимуть протилежне. Ви розумієте, до чого я веду? «Приблизно», – протягнув Тедді. «Розглядайте це як силогізм, який починається з принципу «Божевільний завжди заперечуватиме власне божевілля. Вловлюєте?» «А як же?» – погодився Тедді. «Гаразд, тепер далі. Боб заперечує, що він божевільний. А зараз третя частина – отже. Отже, Боб божевільний!» Вона поклала скальпель на землю біля коліна і поворушила вогонь паличкою. Коли тебе визнають божевільним, то всі дії, які б за інакших обставин довели протилежне, починають підпадати під кваліфікацію дій хворого. Справедливі протести звучать як заперечення, виправдані страхи, як параноя, інстинкти виживання іменують захисними механізмами, справи кепські як не крути. По суті, це смертний вирок. Щойно втрапиш у цю пастку, виходу з неї нема. Із корпусу «В» не виходять ніколи. Ну, добре, мушу визнати, що декому це вдалося, і кілька чоловік таки вийшло. Але їм зробили операцію. На мозку. Клац просто в око. Ця практика – безсоромне варварство. І я їм це казала. Чинила спротив. Писала листи. І знаєте, мене могли б здихатися. Просто звільнити, позбавити ліцензії – щоб я могла хіба що викладати десь, а коли й практикувати, то не в цьому штаті. Але їм було замало. Вони не могли так просто відпустити мене і квит. Ні-ні-ні. Вона дедалі дужче розпалювалася, збуджено штрикаючи вогонь паличкою і промовляючи скоріше до своїх колін, ніж до Тедді. «Ви справді лікарка?» – запитав Тедді. «Так, була», – підняла очі від колін на нього – Точніше, я й досі лікарка. Але так, я працювала тут, поки не почала допитуватися про закупки аміталу натрію та опіумних галюциногенів. Ставила питання, на жаль, занадто гучно про хірургічні процедури, які здавалися мені, скажімо так, дещо експериментальними. «Що тут діється?» спитав Тедді. Вона криво посміхнулася. «А ви не знаєте?» «Мені відомо лише, що тут порушують Нюрнбриндський кодекс Порушують? І з ним тут ніколи не рахувалися Я знаю, що тут вдаються до радикальних методів лікування Що методи їхні радикальні, правда Але це, Маршалин, не лікування Вам відомо, звідки ця лікарня бере фінансування? Тедді кивнув І скраду Це коли не рахувати грошей на хабарі чиновникам, відповіла вона Кошти ллються сюди потоком. А зараз скажіть мені, як у тіло проникає біль? Дивлячись, що болить. Ні, палко похитала вона головою. І з тілом це не пов'язане. Нервовою системою мозок посилає нервові імпульси. Тобто це він контролює біль, пояснила вона. Мозок відповідає за біль. А ще сон, емпатію, голод. «Усім, що ми приписуємо серцю, душі чи навіть нервовій системі, насправді заправляє мозок, геть усім». «Ну, гаразд». Її очі зблиснули при світі вогню. «А що, коли навчитися контролювати його?» «Мозок?» – вона кивнула. «Заново створити таку людину, якій не потрібен сон, яка б не відчувала болю, чи любові або співчуття. Людину?» «Якої навіть не допитаєш, бо банки її пам'яті витерто начисто!» Підкинула хмизу і знову глянула на теді. «Маршале, тут створюють примар! Примар, яких випускають у світ виконувати примарну роботу! Але такі вміння, знання на це потрібні роки!» – закінчила вона. «О, так! Це, маршале, процес на десятиріччя!» Почали вони з того, чим активно займаються комуністи – промиванням місків. Експерименти з депривації – це щось схоже на досліди нацистів над євреями, щоб виявити вплив над високих і над низьких температур на організм, а тоді застосувати знахідки до солдатів Рейху. Але хіба вам не зрозуміло, маршале? За півстоліття люди озернуться на наш час і скажуть, вона силою стукнула пальцем по долівці, Ось із чого все почалося. У нацистів були євреї, у комуністів свої ж в'язні з таборів, а американці експериментували на пацієнтах острова Западня. Тедді нічого не відповів. Усі слова ніби вилетіли з голови. Вона знову втупилася у вогонь. «Вас звідси не випустять. Сподіваюся, ви це розумієте. Я федеральний маршал», – сказав Тедді. «Як вони мене зупинять?» На таке вона тільки іронічно посміхнулася і сплеснула в долоні. «Я була шановною психіатриною з поважної родини і вважала, що цього досить. Не хочу вас засмучувати, але це не так. Дозвольте запитати, чи мали ви травматичний досвід у житті? А хто його не мав? Ну так, але ми не узагальнюємо і говоримо не про всіх, а конкретно про вас». Чи є у вас психологічна вразливість, якою можна скористатися? Чи траплялися у вашому житті якісь події, на які можна було б списати втрату здорового глузду? Щоб коли вас тут закриють, а це лише питання часу. Ваші друзі та колеги сказали, ну, звісно, він зламався. Це мало колись статися, та й хто б на його місце не зламався. Це все через війну і втрату матері чи когось іншого. То як? Тедді відповів Так можна сказати про будь-кого У тому і справа Хіба не ясно? Так про кожного можна сказати таке І цього разу це скажуть про вас Як у вас із головою? Із головою? Вона закусила губу і кивнула кілька разів Так, у вас напружена верхня частина шиї Як із нею? Були віднодавна дивні сновидіння? Звісно А головні болі? У мене хронічний мігрень. О, господи, ні. Так. Відколи ви тут, ви приймали якісь ліки, бодай той же аспірин? Так. Почувалися після того трохи не при собі. Щоб ніби це були не зовсім ви. Ще, мабуть, думали, що нічого страшного просто трохи погіршило, і мозок від цього працює не так швидко. А ще ви згадували, що спите погано. Нове місце, незручне ліжко, шторм, «Ви самі казали, то так?» Тедді кивнув. «Припускаю, що харчуєтеся ви в місцевій їдальні і пили каву, яку вам тут давали. Скажіть, що буде сигарети власні курили». «У напарника стріляв», – зізнався Тедді. «А в лікарів чи санітарів не брали?» Тедді відчув у кишені сигарети, які він виграв у покер у перший же вечір тут. Пригадав, як викорив одну, якою пригостив його ковлі, одразу по приїзду, і що тітюн у ній був солодший, ніж у будь-яких інших. Відповідь вона прочитала на його обличчі. Нейролептики досягають достатнього рівня в крові приблизно за 3-4 дні. За цей час ви майже не відчуватимете їх дії. У декого можуть траплятися спазми, але їх часто списують на мігрень, особливо коли вона є в анамнезі пацієнта. Та у кожному разі це трапляється вкрай рідко – Зазвичай, єдині помітні ефекти у пацієнтів – перестаньте називати мене пацієнтом. Це сни небувалої чіткості й більшої тривалості, які переходять один в одного, перемішуються, допоки стають, ну ніби роман, написаний Пікасо. Іншим ефектом є ледь помітне відчуття задурманеності. Думки пацієнта стають трохи плутані. Але ж спить він погано, ще й сниться всіляка чортівня. От воно і пояснює загальмованість. «І ні, маршале, це я не вас пацієнтом називаю. Поки що. Я говорю в загальних рисах. Якщо я стронитимуся їжі, сигарет, кави і пігулок, то скільки вже шкоди мені завдано?» Вона прибрала волосся з обличчя і скрутила у вузол на потилиці. «Боюся немало. Скажімо, до завтра я з цього острова не виберуся. Уявімо, що ліки почали діяти. Як я про це дізнаюся?» Найочевиднішими проявами є сухість у роті, поєднана з, як би парадоксально це не було, підвищеним слиновиділенням. А ще дрож. Ви помітите дрібні судоми. Починаються вони на стику великого пальця з долонею і якийсь час локалізуються там, перед тим, як захоплять руки. Захоплять. Тедді запитав. Щось іще? Світлочутливість. Болі в лівій скроні. «Буде важко підбирати слова, ви трохи затинатиметесь!» Теді чув, як назовні прибувало, хлюпуючи об скелі море. «Що відбувається на маяку?» – спитав він. Вона обхопила себе руками і підсунулася до вогню. «Там роблять операції». «Операції? Їх можна проводити в лікарні?» «На мозку!» Теді сказав, «І це також можна робити там!» Вона втупилася у вогонь. Експлоративні операції Не ті, в яких відкривають череп І лікують мозок А коли відкривають череп І дивляться, що буде, якщо повпливати На певні ділянки мозку А це, Маршал, незаконно Нацистські практики Вона усміхнулася до нього Там вони і створюють Своїх примар Комусь про це відомо? Ну, тобто на острові Про маяк? Так, про маяк Усім Та ну «Навіть санітарам і медсестрам?» Ясним незмигним поглядом вона зазирнула йому в очі, понад вагнем і повторила. «Усім!» Він не пам'ятав, як заснув, але це точно сталося, бо прокинувся він від того, що вона його штурхає. Сказала. «Вам треба йти. Мене вважають загиблою, думають, ніби я втонула. Якщо кинуться шукати вас, то знайдуть і мене. Вибачте, але ви мусите піти». Він устав і протер очі. «Тут є стежка», – провадила вона. «На схід від верхівки цієї скелі, ідіть по ній на захід і за години вийдете за будинком командира». «То ви справді Рейчел Соландо?» – спитав він. «Я знаю, що та, яку мені показували, була підставна. Як ви дізналися?» теді згадалася його пальці вчора. Він устиг зиркнути на них, поки його вкладали в ліжко». А коли прокинувся, вони були вже чисті. Ще подумав тоді, що забруднився, мабуть, ваксою, а потім згадав, що торкався її обличчя. Її волосся було недавно пофарбоване, промовив він. Вам час, м'яко повернула вона його до виходу. А якщо мені знадобиться повернутися? запитав він. Мене вже тут не буде. Удень я йду, ночую щоразу в різних місцях. «Але я можу прийти і забрати вас звідси!» Сумовито всміхнувшись, вона провела пальцями по волосю в нього на скронях. «Ви зовсім не чули, що я вам казала?» «Чув!» «Вам звідси не вибратися! Віднині ви один із нас!» Відтак вона поклала руки йому на плечі і підштовхнула до виходу. Теді зупинився на виступі і глянув на неї. «Я приїхав сюди з другом!» Він був сьогодні зі мною, а тоді ми розділилися. Ви його, бува, не бачили? Вона ще раз сумно посміхнулася. Маршале. Тут у вас немає друзів. Частина 18. Поки добувся до будинку коулі, він уже заледве волочив ноги. Вийшовши з дому, подався до головної брами, котра за ранок стала ніби у четверо далі, ніж зазвичай, і з тіні на дорозі вигулькнув чоловік. Який порівнявся з ним і, просунувши руку Теді під лікоть, сказав «А ми оце думали. Коли ви приїдете?» Директор Шкіра його була біла, як віск, лискучена, челакована і трошки прозора Нігті, зауважив Теді, були довгі і такі ж білі, як шкіра, ретельно сточені на краях Та найразючішою його рисою були очі, шовковисто сині, сповнені зачудування, як у дитини Радий нарешті познайомитися з вами, директора. Як ви? О. відказав той. У мене все в порядку. Ви як? Краще не буває. Директор стиснув його лікоть. Радий це чути. Вирішили трошки прогулятися. Оскільки пацієнтка знайшлася, я подумав, що гарно було б подивитись на острів. Переконаний, вам сподобалося. Абсолютно, прекрасно. А на місцевих мешканців не натрапляли? Теді не одразу зрозумів, до чого він. У голові ненастанно гуділо, ноги ледве тримали його. А, ви прощурів, озвався він нарешті. Директор поплескав його по спині. Звісно ж, прощурів. У цих істотах є щось величне, погоджуєтесь? Теді заглянув йому в очі й відповів Це звичайні щури. Так, шкідники, я розумію. «Але як же гарно сидять вони на задніх лапках і дивляться на тебе таким поглядом, не наче розуміють, що їм нічого не загрожує? А які ж прудкі, Шусне в нірку, а ви й моргнути не встигнете!» Поглянув на зорі, «Мабуть, величне неправильне слово. Що скажете про придатне? Це, напрочуд, придатні створіння». Те дідійшов до воріт, але директор не відпустив його ліктя, а натомість став розвертати лицем до будинку Коулі та моря за ним. «Як вам останні із дарів божих?» – запитав він. Тедді глянув на нього і в тих ясно-синіх очах помітив ознаки недуги. «Перепрошую?» «Дар божий», – повторив директор, обводячи рукою по нівичній будівлі. «Насильство!» «Я спустився у вітальню свого дому і побачив там дерево, що тягнулося до мене перстом божим». «Не у прямому сенсі ясна річ, а в переносному. Господь любить жорстокість, і ви це чудово розумієте?» «Ні», – відповів Тедді, – «не розумію». Директор вийшов на кілька кроків уперед і обернувся до Тедді. «А чого ж тоді його так багато? Бо жорстокість – невід'ємна частина нас. Вона живе всередині. Творити насилля для нас навіть природніше, ніж дихати». Ми воюємо, приносимо жертви, грабуємо і роздираємо плод собі подібних, завалюємо поля смердючими трупами. І все для чого? Аби показати йому, що наслідуємо його приклад. Тедді помітив, як однією рукою він погладжує корінець книги, притиснутий до живота. Директор усміхнувся до нього жовтими зубами. Господь насилає нам землетруси, урагани і торнадо. Він дав нам гори, що вивергають вогонь на наші голови, океани, що поглинають наші кораблі. Він створив природу, привітну вбивцю. Він насилає на нас недуги, аби на смертному одрі ми думали, ніби він дав нам вихід, коли ж насправді, щоб відчули, як життя по краплі покидає нас. Він дав нам жорстокі серця, в які поселив лють, хідь і жадобу, щоб ми могли чинити насильство в ім'я Його». «Нема чистішої моралі, ніж цей шторм. Та й взагалі ніякої моралі нема. А є тільки питання, чи моя жорстокість подолає твою?» Тедді сказав, «Я не впевнений, що...» «То як?» Директор підступив ближче, і Тедді відчув сморідь його подиху. «Що, то як?» – уточнив Тедді. «Подолає моя жорстокість твою. Я не жорстока людина». Відповів Тедді. Директор плюнув йому під ноги. «Ти такий само жорстокий, як усі. Я знаю це, бо й сам такий же жорстокий. Тільки, синку, не розказуй мені, що ти не маєш жаги до крові. Не треба мені цих байок. Коли б зняти із суспільства всі обмеження, і я був би єдиною перепоною між тобою і харчем, ти б не вагаючись розтрощив мені голову каменюкою і обгриз м'ясо з кісток». Нахилившись ближче, спитав. Якби я зараз вгризся тобі в праве око, ти б зупинив мене, щоб не осліпнути. У тих дитячих очах Теді помітив захват. Уявив собі чорне серце чоловіка, що билося за стіною ребер. А ви спробуйте, промовив він. Так тримати, прошепотів директор. Ноги Теді напружилися. Він відчув, як по жилах на руках заструмувала кров. «Так, так!» – шепотів далі директор. «І з кайданами зрослися ми навік!» «Що?» – несподівано для себе шепнув Теді, відчуваючи, як із дивним поколюванням вібрує його тіло. «Це Байрон!» – сказав директор. «Ти запам'ятаєш цю фразу, егеш?» Теді усміхнувся, а директор відступив. «А ви, директор, новатор. Тоненька посмішка у відповідь на усміх Теді. «Він вважає, що це нормально». «Що нормально?» «Ти і твоя невеличка гра. Кажеш, що це відносно безпечно. Але я так не думаю». «Ні?» «Ні». Директор опустив руку і ступнув наперед. Заклав руки за спину, притуливши книгу до поперека, тоді став, розставивши ноги по військовому і подивився на Тедді. «Кажеш, що на прогулянку ходив?» «Я все знаю». Я знаю тебе як облупленого синку. Ми тільки не познайомилися, заперечив Тедді. Чоловік похитав головою. Ні, ми з тобою давно знайомі. Я тебе наскрізь бачу. Здається, ти засмучений. Я це бачу, зморшивши губи, він опустив погляд на черевики. Але сум це нормально. Звісно, чоловікові це не личить, але й страшного нічого нема, бо на мене аж ніяк не впливає. А ще я вважаю тебе небезпечним. Кожен має право на власну думку, – мовив Тедді. Але це директора спохмурніло. Ні, не кожен. Люди дурні. Вони їдять, п'ють, випорожняються, перелюбствують і народжують. Останнє особливо прикро – Бо світ був би набагато кращим без декого з нас. Дебіли, дегенерати, ненормальні і люди без моралі. Ось кого ми приводимо на світ. Ними ми труємо землю. Он на півдні, на перший погляд, тримають нігерів в узді. Але от що я тобі скажу, синку. Бував я на півдні. І усі вони там нігери, білі й чорні, усі до одного нігери». «Одні тобі нігери повсюди, а толку з них, як і скаліченої собаки. Хоча навіть той хоч слід зяти може. Так от, синку, ти нігер, нижча порода, від тебе нею аж тхне!» Його голос звучав надзвичайно високо, майже по-жіночому. «Але вже завтра, директоре, я більше вас не потурбую!» Директор посміхнувся. «Не потурбуєш, синку!» «Поїду з вашого острова, і не мазолотиму вам очей». Умить, припинивши усміхатися, директор підійшов на два кроки, закинув голову і пильно зазирнув Тедді в очі. «Нікуди ти, синку, не поїдеш. А я так не вважаю. Вважай, як собі хочеш». Директор нахилився ближче і принюхався до повітря, спершу ліворуч, тоді праворуч від голови Тедді. Тедді сказав, «Унюхали щось?» «Хм...» Директор відхилився. «Страхом пахне синку». «То краще сходіть у душ», – порадив Тедді. з себе ту бридоту». На якийсь час обидва замовкли, доки тишину не порушив директор. «Не забувай про кайдани, нігере. Це твої друзі. І пам'ятай, що я діждатися не можу нашого останнього танцю. Ото ми різанину зчинимо». На тому він розвернувся і покрокував дорогою до свого дому. У чоловічому гуртожитку було порожньо, ані душі навкруги. Тедді піднявся до себе в кімнату, повісив плащ у шафу і заходився шукати сліди чака, проте не знайшов жодного. Хотілося сісти на ліжко, але він знав, якщо сяде, миттю відключиться і не прокинеться аж до ранку. Тому спустився в санвузол умитися холодною водою і причесатися немочним гребінцем. Костіло мило, кров наче загусла в жилах, Глибоко запалі очі були червоні, шкіра посіріла. Плеснувши кілька жмені води на обличчя, він обтерся і вийшов на подвір'я. Порожньо. Повітря почало нагріватися, робитися вогким, в'язким. застрекотіли цвіркуни і цикади. Тедді пройшовся територією, сподіваючись, що Чак повернувся трохи раніше, і зараз так само бродить тут, виглядаючи його. На воротах стояв охоронець. У вікнах клініки світилося, але крім цього, скрізь було безлюдно. Він підійшов до лікарні, піднявся східцями і шарпнув двері. Замкнено. Почувши скрип завіз, озирнувся і побачив, що то охоронець відчинив браму, і вийшов до іншого, який чергував по той бік. А коли ворота зачинилися знову, теді почовгав по бетонному поріжку від дверей. Присів на сходах. От тобі й нойсова теорія. Зараз Тедді сам, у цьому немає ані найменшого сумніву. Сам самісінький. Щоправда, на закритій території. Проте, судячи з усього, ніхто за ним не стежить. Обійшов корпус і в грудях йому тьохнуло, коли він побачив санітара, що сидів на ганку чорного ходу і корив сигарету. Тедді підійшов до нього, і той, молодий, сухрилявий, чорношкірий хлопчина, підняв до нього голову. Тедді дістав із кишені сигарету і промовив. «Вогнику не знайдеться?» «Знайдеться». Теді нахилився прикурити. Вдячний посміхнувся, вирівнявся, раптово пригадав, що розповідала йому жінка про тутешні сигарети і випустив дим не затягуючись. «Як воно?» – спитав він. «Та потихеньку, а в тебе?» «Усе добре. А де це всі?» Парубок показав великим пальцем за спину. «Там, на зборах. Не знаю, з якого приводу». «Лікарі і сестри?» – хлопець кивнув. «Навіть дехто з пацієнтів і більшість санітарів. А я тут, бо зайти не зміг, клямку заклинило. А так-то всі там». Теді знову пихнув сигаретою, але не затягнувся, сподіваючись, що санітар не помітить. Подумав, що краще продовжувати розігрувати з себе санітара, наприклад, із корпусу «В». Цим можна буде пояснити, чому хлопець його раніше не бачив. Раптом у вікні за санітаром він побачив, як у коридор виходять люди і прямують до парадного входу. Подякувавши за вогонь, він рушив до фасаду, де зустрів цілу купу людей, що розмовляли і курили. Помітив сестру Маріно, яка розповідала щось Трею Вашингтону, поклавши руку йому на плече. А той закинув голову і реготав. Тедді попрямував до них, коли зі сходів його покликав голос Коулі. «Маршале!» Тедді обернувся, коулі спустився до нього, узяв під руку і повів до стіни. «Де ви були?» – запитав він. «Гуляв. Милувався краєвидами. Правда?» «Правда. І як? Бачили щось гарне?» «Щурів». «Так, їх тут повно». «Як справи з ремонтом даху?» – спитав Тедді. Коулі зітхнув. По всьому дому розставила відра. Горище кінець, так само, як і підлозі в гостєвій кімнаті. Дружина сердитиметься, бо нагорі зберігалася її весільна сукня. А де вона? поцікавився Тедді. У Бостоні, відповів Коулі. Там у нас квартира, її дітям треба інколи відпочивати від цього місця, от вона й поїхала на тиждень. Часом тут страшенно набридає. Докторе, я тут сього три дні, а мені вже набридло. Коулі кивнув, м'яко посміхнувшись. Але скоро ви поїдете. Куди? Додому, маршале. Речі вже знайшли? Пором, як правило, прибуває об одинадцятій. Тож до полудня будете вже в Бостоні. Було б добре. І не кажіть. Коулі пробігся рукою по маківці. Не хотів казати, але ви, маршалець, тільки не ображайтеся. Ну, ось знову. Коулі підняв руку. Ні-ні, це не мій висновок стосовно вашого емоціонального стану. Я просто хотів сказати, що ваше перебування тут збентежило деяких пацієнтів. «Ну, знаєте, усе-таки представник органів. Дехто з них напружився. Вибачте?» «Ви у цьому не винні. Справа тут, скоріше, в тому, що саме ви представляєте, а не у вас особисто». Ага, ну, у такому разі я спокійний». Коулі схилився на стіну, вперся в неї ногою і у пожмаканому халаті, і послабленій криватці, нараз прибрав такого самого змореного вигляду, як і Тедді. «До мене дійшла новина» що сьогодні в корпусі В на головному поверсі бачили невідомого чоловіка, одягненого у форму санітара. «Правда?» Коулі глянув на нього. «Правда. Як так сталося?» Доктор вийняв із кроватки якусь невидиму смітинку і викинув геть. «Той незнайомець має великий досвід затримання небезпечних злочинців». «Та ви що?» «Так, усе так. І що ж той незнайомець скоїв?» «Ну, як вам сказати?» Коулі розправив плечі, стягнув халат і повісив на руку. «Радий, що вас це зацікавило. Але ж це звичайні чутки і Згоден. Кажуть, буцім, то той незнайомець. Зауважте, підтвердити цю інформацію я не маю змоги. Довго розмовляв із паранаїдальним шизофреніком на ім'я Джордж Нойс. Хм. вмикнув Тедді. ге Хе ж, то цей Нойс», – підказав Коулі. «Нойс», – повторив Тедді, – «у нього галюцинації?» «До того ж надзвичайно потужні», – відповів Коулі. «Його казки і вигадки дуже хвилюють пацієнтів. Знову ця тема. Вибачте. Але так, він доводить їх до межі. Два тижні тому так вивів одного пацієнта, що то його побив. Та ви що?» Коулі станув плачима. «Усяке буває». «І які такі казки він їм розповідає?» уточнив Тедді. «Що то за оповідки?» Коулі махнув рукою. «Звичайна маячня параноїка. Ніби всі навколо стежать за ним». Він подивився на Тедді і підкорив сигарету. Вогник сірника зблиснув у його очах. «Отже, ви їдете додому?» «Мабуть, так?» «І з першим поромом. Тедді холодно посміхнувся. «Це якщо нас розбудять вчасно?» Коулі всміхнувся у відповідь. Можете покластися на нас. Чудово. Прекрасно, підтвердив Коулі. Сигарету? Тидді відмахнувся від простягнутої пачки. Ні, дякую. Кинути вирішили? Просто подумав курити менше. Це добре, бо я читав, що тютюн здатен викликати страшні хвороби. Справді? Коулі кивнув. Рак, наприклад. Аж занадто просто нині померти. Ваша правда. «Однак і способів лікування більше, ви так вважаєте?» «Інакше б не обирав цієї професії!» Закинувши голову, Коулі випустив у гору струмінь диму. Теді сказав, «У вас тут колись був пацієнт на ім'я Ендрю Леддіс?» Коулі опустив голову. «Не пригадую такого». «Ні?» Лікар станув плечима. «А мав би?» Теді похитав головою. «Просто ми з ним були знайомі, він...» «Звідки?» «Що?» «Звідки ви його знали?» «Із війни», – відказав Тедді. а а Коротше кажучи, я чув, що він трохи з котушок з'їхав і лікувався тут». Коулі неспішно затягнувся сигаретою. «Вам набрехали?» «Напевно, що так», – Коулі сказав. «Усяке буває. Мені почулося, чи до цього ви сказали нас?» «Га?» «Нас!» – пояснив Коулі. «Ви сказали про себе у множині». Тедді приклав руку до грудей. «Коли про себе говорив?» Коулі кивнув. «Ви ніби сказали, якщо нас розбудять». «Нас?» «Ну, так, звісно. До речі, а ви його не бачили?» Коулі здивовано підняв брову. Тедді уточнив. «Та годі вже. Він тут?» Коулі засміявся і глянув на нього. «Що?» – спитав Тедді. Коулі потиснув плечима. «Нічого не розумію. Чого не розумієте?» «Вас, маршале, це якийсь жарт?» «Який жарт?» кинув Теді. «Я просто питаю, чи не тут він часом? Хто?» Із ноткою вичікування в голосі запитав Коулі. «Чак! Чак?» протягнув лікар. «Мій напарник!» пояснув Теді. «Чак!» Коулі відлинув від стіни, не випускаючи з пальців сигарети. «Маршале, із вами не було ніякого напарника. Ви приїхали самі!» Частина дев'ятнадцята Тедді сказав «Заждітно!» Коулі підступив, що ближче, пильно подивився на нього. Теді закрив рота, відчув, як по йому торкнулося тепле нічне повітря. Коулі промовив «А розкажіть ще раз про свого напарника!» Холоднішого погляду, аніж той, яким обдав його Коулі, Теді ще не бачив. Вичікувальний, розумний і до болю вічливий. Це був погляд звичайного чоловіка, що прийшов подивитися водевіль, і вдає, ніби не знає, коли чекати ключової репліки. А Тедді був там ніби клоун у розтягнутих підтяжках і широченних штанях. Родзинка номеру. «Маршале?» – спитав Коулі, м'ягенько підступаючи на крок до нього. «Якщо Тедді заперечить, продовжуватиме допитуватися, куди подівся Чак, навіть просто ще раз згадає про Чака». Він попався. Зазирнувши в очі Коулі, він побачив у них насмішку. «Безумці заперечують власне божевілля», – сказав Тедді. «Ще крок. Даруйте!» «Боб заперечує, що божевільний!» Коулі склав руки на грудях. «Отже, – далі Тедді, – Боб божевільний!» Коулі відхилився на п'ятки, і посмішка зринула вже на його обличчі. У відповідь на неї Тедді всміхнувся і собі. Так вони простояли якийсь час, а в кронах дерев понад ними тихенько шурхотів вітерець. «Знаєте?» – почав Коулі, опустивши голову і колипаючи носоком черевика землю. «Тут мені вдалося збудувати дещо цінне. Одначе цінні речі часто не отримують належного розуміння у свій час. Усі хочуть швидких рішень. Ми втомилися боятися, журитися, переживати. Навіть від утоми і від тієї стомилися». Нам хочеться повернення старих часів, хоч їх ми вже не пам'ятаємо. Водночас, як би парадоксально це не звучало, ми прагнемо в майбутнє. Найпершими жертвами прогресу стають саме витримка і треплячість. І тут нема, і ніколи не було нічого нового. Так було завжди. Коулі підняв голову. Скільки в мене могутніх друзів, стільки ж і найменш могутніх ворогів. «Ці люди готові на все, тільки б відібрати моє творіння. Але без бою я його так просто не віддам. Ви мене розумієте?» Тедді відказав. «Ще й як розумію, докторе?» «Це добре». Коулі опустив руки. «То що там із вашим напарником?» «З яким напарником?» Здивувався Тедді. Повернувшись, Тедді застав у кімнаті Трея Вашингтона, котри лежав на ліжку і читав старий випуск журналу «Лайф». Тедді глянув на Чакове ліжко. Його перестелили. Просторадло з покривалом щільно підіткнули. Так що й годі було сказати, що ще вчора в ньому хтось спав. Загорнуті в чохол у шафі висіли випрані піджак, сорочка, краватка і штани Тедді. Він зняв з себе форму санітара і передягнувся у звичний костюм. Трей перегорнув кілька глянцевих сторінок. Маршала, як ваші справи?» «Нормально». Це добре, добре. Він помітив, що трей не дивиться на нього, замість того втупившись у журнал і без кінця гортаючи ті самі сторінки. Тідді переклав усе з кишені старого одягу в новий, поклавши форму прийому ледіса у внутрішній кишені пальта разом із записником. Відтак присів на чакову койку навпроти трея, зав'язав краватку, зашнурував туфлі і залишився сидіти. Трей знову перегорнув сторінку. Завтра буде спека. «Правда?» «Жарко, як у печі, пацієнти не люблять спеки». «Ні?» Похитавши головою, чоловік перегорнув ще одну сторінку. «Ні, сер. Через неї вони дратуються, казяться. А тут до всього ще й місяць у повні, щоб було ще гірше. Прекрасна комбінація». «А чому так? Ви про що, маршали? «Про повний місяць. Вважаєте, що люди від нього казяться?» «Я не знаю». Помітивши на одній зі сторінок загнутий кінчик, Трей розправив його пальцем. «Чому?» «Ну от самі подумайте. Через місяць стаються припливи і відпливи, так?» «Безумовно». «Отже, він має притягальний ефект на воду. І тут погоджуся». «А людський мозок на 50% складається з води», – пояснив Трей. «Серйозно?» «Серйозно. А коли місяць витворяє таке з цілим океаном, подумайте, що він може зробити з головою». «Містер Вашингтон, ви тут давно?» Розібравшись із загином, санітар перегорнув сторінку. «Давненько вже, відколи дембельнувся в 46-му». «Ви служили?» «Так, прийшов туди стріляти, а мене поставили до казана. Так і боровся з німчурою кепською кулінарією». «Ні санітниця якась», – мовив Тедді. «Ще яка, маршале? Пустили б нас на війну, вона б завершилася ще в 44-му». Тут не посперечаєшся. А ви багато світу побачили. Було діло, поносило трохи. І що думаєте про нього? Мови різні, суть одна. Ого, і правда. А знаєте, містере Вашингтоне, як сьогодні мене назвав директор? Як маршале? нігером, трей відривав погляд від журналу. Як? Те кивнув. Сказав, що у світі забагато людей нижчого сорту, неповноцінних, нігерів, дебілів. Сказав, що я йому як нігер. І вам це не сподобалося? Пхикнув Трей, але так тихенько, що смішок був ледве чутно. Але ж ви не знаєте, що значить бути нігером. Трею, я все розумію, але він ваш начальник. Не мій, я працівник медичного відділу, а білий чорт відповідає за охорону. Але він однаково ваш начальник. Ні, не начальник. Трей підвівся на лікті. Чули мене? Сподіваюся, маршала, ми з вами порозумілися. Тедді стиснув плечима. Трей скинув ноги на підлогу і сів. Сер, ви дражнетеся з мене? Тедді похитав головою. То чого не погодитеся, коли я кажу, що не працюю на того білого вилупка? Тедді ще раз стиснув плечима. «А що було б, якби він почав вами командувати? Ви б навколо нього гопки скакали». «Га? Гопки скакали, як той зайчик». Трей провів рукою по і з недовірливою посмішкою дивлячись на Тедді. «Я не хотів вас ображати», – запевнив його Тедді. «О, ні, а вже аж ні. Просто я помітив, що на цьому острові своя правда. Усі тут вважають, що як часто щось повторювати, то так воно і є насправді. Але він мені не начальство. Тедді навів на нього палець. Так, цю острівну правду я знаю і люблю найбільше. Трей мав такий вигляд, ніби був готовий будь-якої миті врізати йому. Розумієте, провадив Тедді, сьогодні були збори, після яких до мене підійшов доктор Коулі і сказав, що в мене нема напарника. А якщо спитаю вас, ви скажете те саме. Ви заперечуватимете що сиділи з ним за одним столом, грали в карти і сміялися з його жартів. Заперечуватимете навіть, що він казав вам, що від такої тітоньки, як у вас, треба тікати світ за очі. Так само ви скажете, що він ніколи не ночував у цій кімнаті на цьому самому ліжку. Чи не так, містере Вашингтоне? Трея опустив погляд на підлогу. Маршала, я не розумію, про що ви говорите. Знаю, знаю. «Бо жодного напарника в мене не було. Така тепер правда. Так вирішили. У мене ніколи не було напарника, і на цьому острові його ніде нема. Пораненого або мертвого. У корпусі В або на маяку. Бо в мене не було напарника. Можете повторити це, щоб мені було ясніше? У мене ніколи не було напарника. Ну ж, спробуйте. Трей підняв голову. «У вас ніколи не було напарника». Тедді сказав, «А директор вам не начальство». Трей стиснув руки в кулаки. Він глянув на Тедді, і той побачив, як він мучиться. Очі його змокріли, підборіддя затремтіло. «Вам треба вибиратися звідси», – прошепотів він. «Це я й сам знаю». «Ні», – енергійно похитав головою Трей. «Ви не уявляєте, що тут коїться. Забудьте все, що чули». Забудьте все, що, як вам здається, ви знаєте, бо вас заберуть, і від того, що з вами зроблять, порятунку не буде, немає вороття. Розкажіть, попросив Теді, але Трей вперто захитав головою. Розкажіть, що тут відбувається? Не можу, не можу. Подивіться на мене. Брови Трея піднялися, очі розширилися. Я не можу, ви сам. Напором я з вами не піду. Теді вхикнув. Я навіть за територію вийти не можу, не те, щоб покинути цей острів. А якби і міг, то мій напарник забудьте про нього, урвав його Трей. Його нема, ясно вам? Він не повернеться, а вам треба пильнувати і думати про себе, тільки про себе. Трею, почав Тедді, я попався. Трею став, підійшов до вікна і виглянув у темряві на дворі, або, може, подивився на власне відображення. Тедді не знав. «Ви більше не повернетеся сюди і не розкажете нікому, що чули від мене». Теді чекав. Трео звернувся через плече. «Домовилися?» «Домовилися», – підтвердив Тедді. «Пором прийде о 10 -й. Відправка на Бостон рівно об 11 -й. Вибратися можна тільки сховавшись на ньому, інакше доведеться чекати ще 2-3 дні, поки не прийде рибальський траулер Бет-Сирос. Він стає біля південного берега, привозить деякі речі». Повернувся до Тедді. «Речі, мати які на цьому острові заборонено. Тільки до берега не підходить, тому до нього доведеться плести». «Я не сидітиму тут аж три дні», – сказав Тедді. «На відміну від директора та його поліцаїв, я не знаю місцевості. Вони мене легко знайдуть». Трей витримав паузу. «Тоді єдиний варіант – пором». «Так, пором, але як мені вийти за територію?» «Ви не повірите, але сьогодні ваш щасливий день», – сказав Трей. Буря поламала все, зокрема й електромережу. Більшу частину проводки на мурі полагодили, але не всю. Тедді запитав. «Куди ще не добралися? Південно-західна секція. Два дроти на стику муру мертві. Решта підсмажить вас, як то курку. Тому дивіться не послизніться і не вхопіться за котрісь. Чуєте? Чую!» Трейківнув своєму відображенню. «На вашому місці я б валив уже, не гаючи часу!» Тедді підвівся. «Чак!» – почав був він, Трей нахмурився. «Ви забули? Немає ніякого Чака і не було ніколи. Повернетесь на волю і говоріть про нього скільки завгодно, але тут його ніколи не було». Вийшовши до південно-західного кутка муру, Тедді подумав, що Трей міг йому і набрехати. Якщо візьметься за обвислід роти і виявиться, що вони не знеструмлені, на ранок під стіною знайдуть запечене до чорної скоринки тіло. Усі проблеми буде вирішено, треє визнать працівником року, може й золотий годинник подарують. Він обшукав траву, знайшов довгу палицю і повернувся до секції з правого боку кутка. Розігнався, підскочив і вдарив в неї подроту, котрий сипанув іскрами, запаливши гілку. Вогонь швидко згас, але деревина продовжувала жевріти. Відтак спробував знову тільки цього разу на дроті з правого боку кутка. Нічого. Постояв, трохи переводячи дух, а тоді підскочив під лівою стіною, ще раз ударяючи дріт. Знову нічого. На стику стін стояв металевий стовпчик, до якого Теді дострибнув аж із третьої спроби. Міцно тримаючись за нього, він здерся на стіну, торкаючи з дроту плечима, колінами і руками, кожного разу думаючи, що зараз буде кінець. Але з ним нічого не трапилося. Коли ж виліз на мур, то тільки залишилося, що зіскочити на інший бік. Сховавшись серед дерев, озернувся на Ешкліф. Він прийшов сюди в пошуках правди, якої, однак, не знайшов, а ще по Лейдіса, котрого теж не розшукав. Ще й Чака загубив. Але шкодуватиме про це вже в Бостоні. Там у нього буде вдосталь часу помучитися соромом і провиною. Можна буде порахувати доступні варіанти, порадитися з сенатором Герлі і повернутися з новим планом. А повернеться він обов'язково і якомога скоріше. Це поза всяким сумнівом. Якщо пощастить із повістками в суд і ордером на обшук. І тоді вже на поромі звідси поїдуть вони. А він вивільнить свій гнів. І це буде праведна людь. А тим часом він радів уже просто тому, що живий і по той бік муру. Радів і боявся. До печери добрався за півтори години. Проте жінки там уже не було. Від вогнища залишилися самі живріючі вуглини, і Теді присів біля них, хоч на дворі було не по сезонному тепло і що години ставало спекотніше. Теді чекав на неї, сподіваючись, що вона вийшла похмиз, та в глибині душі знав, що вона не повернеться. Напевно, вирішила, що його впіймали, і в цю мить він розповідає директору та про її сховок. А може, хоч сподіватися на це було занадто. Але Теді не полишав надії. Її знайшов Чак, і разом вони пішли туди, де, на її думку, було безпечніше. Коли головешки остаточно загасли, Теді зняв піджак, накрився ним і оперся на стіну. Як і попередньої ночі, останнім, на що він звернув увагу перед сном, були пальці. Вони легенько посмикувались.